Simino baten burutazioak, siminoak gira, eta erbestean bizi gira, errian deseriratuak, gure hizkuntza ahultzen den ber erimina handitzen zaigu, eta nor izateko eskubidea ahultzen zaigu ziminutzen gira, gure lugaldean euskaraz normaltasunez aritzea debe katua zaigunez gure artean ere euskararen erabilpena kikiltzen doa oren dena izan berda egunon bonjour itx Bakarean, egunon bonjour bisigira en basque plus bas me le tan besala aldarika penetan gutul e rien bide señalaetan ala kultura zmintzutiren bilkoretan bertan en basque plus bas siminoak belauniko Gure ekimenetan ere barkamen eske ibili behar gira mintsatzeko, zerren euskaraz mintso gira mintsatzeko. Ez naiz azken moikano edo pinguino sentitzen, e naiz euskarazari euskaraz salbatu behar delako, ez. ari naiz zarbait egan behar dudalako. Mintzatzeko, maitatzeko, kesatzeko, pentsatzeko euskaraz mintso naiz. Antzerkian ari naiz gauzak erraiteko eta gauzak horiek zintzotasunez aipatzeko Euskaraz egan behar ditut. Hasia naiz hautsi mautsi eta hasia naiz esplikatzeaz zertarako beharrezkoa dugun Euskaraz biltzea, mintzatzea, ekitea, hausnartzea edo sentitzea, harinaiz ez den gure kalterako ere hau dena esplikatzea. Eta debatea beharrezkoa den ere ez dakit dudak ditut. Hatsa hartzea esplikatu behar da eta kakitea esplikatu behar da gure jagera esplikatzen dugun alt, oro irekidura ateratzen zaigu hitz masikoa edo komunitarismoa mamu beltza Ireki behar da zangoak irekitzen diren bezala kultura unibertsalaen Asiaia ontsa sardadin gure barnne barnnean. Asia naiz zertraku frantsesari edo espainolari erakutsi behar diogun irekidura ezten irekidura. Baina menpekotasun batean bermatzea eta zilegitzea baizik. Ogoitairu lagunen artean ondamendia antzeslana estrinatzekotan gira eta sorkuntza prozesuan lankidean artean lau hizkuntza baliatu haren egunerokoan Euskaraz Ari izan gira eta Euskaraz Aritzea ez da gai bat izan Hondamendia sekula. Ondamendia antzeslanean, Zaldibarko Luiziaz mitzogira Zaldibaren kokatuazen zabortegiaren Luizia eta Sarraskia. Ez behar hori ez da egoaldean gertatu. Zaldibarko Luizia euskal herrian bairatu dugun tragedia bat da. Zaldibar ez da egoaldean. Egoaldea euskaraz ez da existitzen. Iparaldea existitzen ez bezala ni ipar naiz iparaldekoa. Bena fartarana ez izaitekotan. Euskara nire lugaldea da, hor sentitzen naiz libre eta horrek egiten nau euskaldun. Ez nire eriak, ez nire etxeak ez da nire arbasoek ere ez. Euskarak Kuki al da. Saliahko Luiseean hilden langile baten alabarekin mintzatu naiz luzaz onda mendia idazteko. Historio hau taularatu hal izateko kafeak, oroitzapenak, kezkak eta asegeak partekatu ditugu etxeko et ontasunak partekatzen diren bezala. Eta ez dit sekulan eskatu nungoa nintzen, euskaraz ari nintzen eta aski zen. Eta bere aitaren istorio latza kontatzeko baimena eman digu konfiantzan sentitu delako seguruenik. Itxaropena edo esperantza ez da jarentzat jara pairatzen duenak ez has zitsoiten uzten. Helka gengan eskaintzen ahal diogun konfianzak bermatzen digu bizira upena. gureak gure hizkuntzan ho ulertzen eta omentzen dituku izan hemen. Edo sandibaen, lapurdin eto pizkaian bagire ala bagera gutxienez bagira, Hau da inporta zaiigu. Importa zaigu aita edo ama, importa zaigu lura, importa zaigu lanean iltzen den langilea, izan bayonan, zaldibaren edo iruñan, zerren gure errian astero langile bat iltzen da lanean astero. Hautatu ez dugun sistema horren prezioa hau da, izerdea, odola eta folklorismoa. Ongi izatea deitzen duten gizarte horrek gure izkontza odolosten du. Gure langilea, kalitzen ditu gure lurrak hebazten ditu eta gure izaera folklore bilakatzen du onartzen dugun ber eta horren onartzeaz ashiernaiz kultura andeatzen duen orok menpekotasunaren bidea laburtzen du. Euskaraz mintzo naiz, gure jendeaz mintzo naiz, antzokian eta plazan, nire erbestea txikitzen saiatzen naiz, gure uarteak behar ditugu. Hor baita erria Euskaran, plazan, eta beraz, antzokian.